Na katika makala, kufulizo makala yetu kuhusu haramia wa Somalia. Hi leo tunaangalia kuhusu gharama walizopata wafanyabiashara wanaotumia njia za maji ya bahari kama anavyosilimulia mzungu Mary Mgawe. Kwa hakika hivi sasa gharama wanazopata wafanyabiashara wa njia za majini ni kubwa kutokana na uvamizi wa haramia katika maeneo ya maji ya bahari andrew mwangura ni mwenyekiti wa chama cha mabari ya nchini kenya anasema uharamia umesababisha mali zinazouzwa nje nchi na zile zinazonunuliwa kuwa na gharama kubwa kama kenya ile import Paresi ya somalia imefanya import ya mali kuagiza kutoka nchi za nje kupanda joko kufikia dola milioni 23.8 kwa mwezi na export ambayo yani anatuma nchi za nje imefikia dola milioni 9.8 kwa mwezi ambao hii gharama za kesa kwa mtumizi yani consumer na hii imekuwa kwa makadirio imefika kwa kiwango cha kwamba kwa kila gharama kila kitu tunachonunua imefika ya asilimia kumi kwa imported goods anasema uharamia pia umesababisha meli nyingi kubadilisha njia zake ili kutoroka vitendo harami vya uharamia hivyo lazimu kutumia muda mrefu katika safari kwa mfano kama vile fertilizer sisi Kenya ama mataifa mashariki, ndageme ma kutoka Scandinavia Meli kutoka kule njia ya uraisi ilikuwa kupitia Suez Canal kujampaa gafo Frederic na kuja Afrika Mashariki. Kisha imekuwa kuzunguka e, kupitia Afrika Kusini Cape of Good Hope. Ambayo safari yenyewe imekuwa ni siku nyingi ambayo nilikuwa kama siku 20 hadi imekuwa zaidi ya siku ya mwezi. Ambayo zile route imekuwa ile uh, uchukuzi pesa nyingi ambazo inabidi ile fatanizi ikifikie mkulima inapanaje? na mkulima akitaka aki, kuvuna aki, aki, aki, mazao maza yake shambani tabidi hapa ni kumuuzia consumer. Wafanya biashara wengi wanasema uharamia sio jambo la kufumbia jicho. Ni lazima judi zifanyike kujua watu hawa wanawezaje kujieneza bila woga na kuathirimia watu. Hofu nyingi imetanda kwa wale yenye biashara kwa sababu inaonekana ni kama bahati nasibu mara meli inapoanza safari zake katika maji ya bahari. Frederick Wahutu ni mshauri wa makampuni ya meli ya usafirishaji nchini Kenya. Anasema wafanyabiashara wengine wameona wawezi kuacha biashara zao na badala yake kuamua kutoza gharama za juu zaidi. Sasa ngo biashara hicho leo ina jamaa wengi biashara itaendelea lakini sasa the pricing hapo ndio kwanza wanawaliko watu ambao wana uh, security na nguo kwenye meli yes and that is a lot more money as well wengine wana check the charges yes but a lot of them sasa wanachukua uh, security people nguo nje no what we see is kwamba some of them wamesema kwamba okay East Africa sio uh, kwamba tawacha uh, kwenda lakini add charge more eh Another problem hapo Tanzania ni kuna wale, wale baharia wenyewe walipitia mreni na kwenda hivi safu unasema sasa kwenda huko na hiyo mbili ziani Lakini wapo wafanya biashara wengine wa usafirishaji wa abiria na mizigo ambao hawajafikwa na mkasa wa utekaji wa uharamia. Saidi Mbozi ni mfanyabiashara kutoka Zanzibar anasema hakuna gharama alioipata dhidi ya uhalifu wa uharamia lakini isipokuwa hofu. Kwa upande wa Zanzibar tafadhali labda wako pokito kanje kilomita kama kilomita 100 kilomita mia wa bahari au kilomita kama kilomita 180 lakini kwa zanzibar hapa nashukuru usalama mzigo sababu media naingia kutoka dubei kutoka nchi mbali mbali wanapijachukua leo kwa sababu upande huu tuna nadhani tu ape wembe badoda wachukue sharia upande wao wenye kwa wa zanzibar sisi tuna uwezo wote ni at maskini sio kwa nyuma hii kama nyuma zanzibar eneo la makunduchi kuna maili faka italia ili jaribu kufuatwa tu walipiga sijumzimba wakatuma vyombo vya serikali wakaenda kule kwa Said janani kama kuna matatizo. Mbali na hasara hizi za gharama kubwa zinazosababishwa na maramia wa Somalia, hasara nyinginezo kimaisha, maumivu kwa wanawake na hata vifo vimejitokeza. Katika mfululizo wa makala yetu hii wiki hii kuhusu maramia wa Somalia, tunaendelea kukufafanulia zaidi.